Frauen links und Männer rechts im Hausgang und Kinder in die Mitte. So. Also dann haben sie die Kinder gefragt, wer da nicht reingehört in das Haus. So. freilich sind da drei für die Sanitäter, für die Spartaküste, sind da in die Keller, äh, in das Haus rechtpflicht. Kann und die Kinder haben das nicht Brüche, verstanden. Gell? Die haben die gesagt, Mikrofon ja die, der, der und der.. Ja, die Bosenräger runter und hinten auf und hinter den Kopf ja, und so und die sind dann abgehoben. Ja, ja. Ein bissl näher an den und So du mich den den Das ist auch so laut. Last da so normalerweise Lauter wieder. die was ja. von der Wohnung genau. rausgeholt haben. Ja? ja? Das ist gut. Weil ja. so. von der Wohnung rausgeholt, ja, und da haben die Frauen noch raufgewogen auf die Lastwagen, nicht wahr, und da Kalle oder Klassiker. Sepp oder wie es halt krass haben, die haben gemeint, die werden eingespürt. Mhm. Dabei sind sie nach Stadlheim rausgekommen und, und an der Wand einen hinkriegt, gell? Ein. Sind sie da hinkriegt ja. und so. Die weiße Garde, die haben natürlich die, die dann die Oberhand gehabt, ja. die sind dann, die, die haben die Herrschaft übernommen. Okay. Und sind das Hauptquartier da von ja. Ritter von Dettis war am Nockerberg. Ja, da war die Krone Villa drum, da ist heute ein Spielplatz. Nicht wahr? Und da sind dann die Betriebsräte, die sind vorstellig geworden bei den Ritter von Epp und haben sich beschwert, dass so wahllos vorgegangen worden ist. Nicht wahr? Dann hat der Ritter von Epp geantwortet, das weiß ich alles von meinem Vater. Nicht wahr? Er hat geantwortet, meine Herren hat gesagt, wenn wir nicht so vorgegangen wären in Giesing, dann wären wir gar nicht reinkommen. Da ist es. Räteradio. Ich hoffe, dass jetzt alle, die zuhören wollen, auch zuhören können. Ich meine jetzt so technisch gesehen. Sie, ihr, Sie haben uns, ihr habt uns ja schon die ganze Zeit bei diversen technischen versuchen gehört. Zwischendrin immer ein bisschen was aus der Zeit. Wir sind jetzt im Moment unterwegs in der Holzstraße, versuchen rückwärtsfahrend in irgendeiner Form ähm, da den Weg freizumachen. Ja, was ist jetzt das? Aha, Ach so. ja gut, sehr schön vor uns ein Fahrzeug, was ich nicht wirklich entscheiden kann, wo es jetzt hinfahren möchte. So, bitte, gang geschehen. Jawohl, Holzstraße mitten in München. Früher war das einmal ein nicht so, wie soll ich mal sagen. Also in der Innenstadt denkt man ja heute auch in München gerade, dass da recht geldige Leute wohnen, war angeblich früher nicht so, heute kann man es nicht so genau sagen, es gibt ja solche und solche Winkel hier in München, ich selber, bitteschön, war ja schon länger, nimmer. das bitte galt jetzt nicht Ihnen beim Zuhören, sondern einer Frau, die gerade da über die Straße geht, wir fahren jetzt in die Müllerstraße hinein, wir sind noch nicht auf den Wegen von der Räterepublik, aber da versuchen wir jetzt schön langsam hinzukommen. Wir haben das Rederadio voll, muss man sagen, mit verschiedenen Herrschaften, Experten auf allen ihren Gebieten und äh, werden jetzt einmal ein bisschen versuchen, ins Gespräch zu kommen. Zuerst vielleicht einmal mit dem Jörg Depta. Ja, Marold. Äh, Depta sagt, wie Jetzt das, warst du jetzt schon öfters in München? Oder Nein, also ich bin zum äh, jetzt zum, zum zweiten Mal in München. Ich war letztes Jahr schon mal hier, mhm. unter anderem auch mit äh, noch einigen Leuten hier auch noch mit dem Bus sitzen, mit dem Andreas Graf und der Anne. Mhm. Und wir haben uns letztes Jahr schon uns sozusagen auf dem Faden der Münchner Räterepublik hier in München bewegt. Aha. Das war ziemlich spannend, weil wir so eine Gruppe von 20, 30 Leuten waren. Die halt mehr über die Räterepublik hier wissen wollten. Und sind dann auch an so ein alternatives Reisebüro, die hier so Stadtführung veranstalten, herangetreten und meinten, wir würden gern so, eine, so einen Rundgang zur Münchner Räterepublik machen. Und das gab es bis dato noch nicht. Die haben das dann sozusagen extra für uns entworfen. Eine Frau von Stadtreisen hier in München und ist dann mit uns recht lange hier unterwegs gewesen, drei Stunden, und wir haben uns das alles angeguckt. Also all die Städten, die wohl vermeintlich wichtig gewesen sind in den Novemberrevolutionszeiten und in der Zeit der Räterepubliken. Und entwickelt heißt, ihr habt die gefragt und dann hat er gesagt, ja sie weiß was oder, oder wie muss man sich entwickeln vorstellen? Ja, also wir sind an die rangetreten, weil wir wussten, die machen schon so ein bisschen alternative Stadtführung so als einzigste überhaupt in München, die es gibt. <lacht> Und haben dann gesagt, wir würden ganz speziell so eine Führung zur Räterepublik haben. Da meinten sie, ja, haben wir, aber dann haben sie uns die gezeigt. Und die fanden wir gar nicht so doll, wo er dachten, naja, es, ist ja, also es war doch viel mehr los. Und dann haben sie das Angebot an uns gemacht und gesagt, gut, wir würden uns dann gerne mehr vertiefen. Und wir haben denen sozusagen von uns aus noch eine Menge Inputs gegeben, was wir gerne hätten. Worauf die sich dann wahrscheinlich über zwei, drei oder vier Tage hingesetzt haben und dann so eine Tour und eine Route entwickelt haben und geguckt, welche Protagonisten... Welche Rolle wie gespielt hat und dass man halt an die Orte gegangen ist, dass es das bis dato nicht gab. Aber es wird wohl jetzt in München angeboten, wenn jemand Lust hat, unabhängig von heute oder andere Tage das in München zu machen, geht das halt jetzt. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, finde ich. Weil, ich weiß nicht, du bist ja Münchner, wie weit ist denn, findest du, dass das hier überhaupt in München noch eine Rolle spielt irgendwie? Äh... Uh. Eigentlich überhaupt nicht. Also bis gestern Abend äh, dachte ich überhaupt nicht. Und gestern Abend war ich in einem Kopierladen und äh, habe noch ein paar Fotos kopiert aus der Zeit, also jetzt 1918, äh, 1919. Und da sind dann einige junge Menschen, haben sie da irgendwie so dazugestellt und wollten wissen, was ich jetzt da kopiere. Und haben gesagt, ja, das sind so interessante Bücher. Und dann stellte sich heraus, dass die äh, wahrscheinlich vor ein, zwei Jahren, ein Geschichtsabitur gemacht haben, genau zu diesem Thema, Räterepublik. Republik. Und dann waren die ganz begeistert, äh, aha, das ist ja sehr interessant, ah, da müssen wir darüber fahren. Ähm, waren die ganz begeistert, dass sich das jetzt wieder so äh, ereignet hat, dass sie damit irgendwie konfrontiert werden? Sie, Haben aber lustigerweise sich, obwohl sie darüber arbeiten, geschrieben haben und viel darüber recherchiert haben, das nicht mit diesen Daten zusammengebracht, die jetzt gerade sind, so wie heute der siebte, elfte. Und haben kurz gestutzt und dann ging es eigentlich darum, dass sie im Grunde ihre ganze Geschichte aus dem, aus dem Internet haben und letztendlich nicht wirklich... Bücher zur Verfügung hatten oder jetzt solche Bücher, die ich da jetzt dabei hatte. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil es ging nämlich weiter. Es gab also diese Art von, von Interesse an den Büchern und dann ein bisschen Blättern in den Büchern. Und dann kam man aber drauf, dass es eigentlich viel besser ist, das was man in der Schule hört oder an der Universität oder wo auch immer vorgesagt bekommt, dass das viel spannender ist, wenn die Leute dann tatsächlich miteinander ins Gespräch kommen darüber ja, aus, und letztendlich ist ja das, was wir jetzt hier mal so im äh, Rete-Radio versuchen und dann hoffentlich auch bald äh, nach außerhalb. Ulrich, was pfeift da? Die Box irgendwie aus der Kopplung. Aha. Jetzt ein bisschen wieder runtergedreht. Lauter geht dann wohl leider nicht. So, jetzt während der Fahrt, aber woher kommt jetzt da die Rückkopplung, muss man ja jetzt immer auch fragen bei so äh, Radiogeschichten. Ganz von Technik können wir die Hörer dann nicht verschonen. Jetzt kommt sie natürlich. Aber jetzt haben wir eine kleine Geschichte. Mittlerweile sind wir am Promenadenplatz oder Promenadeplatz angekommen bei der Dresdner Bank gegenüber von der ehemaligen bayerischen Landesregierung, heute besser bekannt als der Bayerische Hof. Und äh, wir werden heute diese Strecke noch einige Male machen, wahrscheinlich dann noch ein bisschen langsamer. Jetzt ist es ein bisschen schnell gewesen. Aha, da können wir uns eigentlich auch. Da hinten ist ja eine aus Freising. Da fahren wir noch einmal die Kurve um den Promenadenplatz, weil wir jetzt schon mal diese Tour gemacht haben, um die Skierin Roman Sadat kurz zu treffen, die jetzt eigentlich noch im Bayerischen Hof sein müsste um 11.58 Uhr. Ich weiß jetzt aber gar nicht ganz genau, wo. Ich würde deshalb einen von den Herrschaften bitten, die mir jetzt so im rete unterwegs sind, doch mal ganz kurz nach dem Ministerzimmer zu fragen, an der Rezeption. Vielleicht äh, könntest du das tun, Dorin. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht gut. Denn die haben mehr oder weniger die Anweisung, dann einen da hinzuleiten. Und die Idee war, dass man da mit der ganzen Radiogeschichte einmal kurz in den Bayerischen Hof geht, dann hat man vielleicht auch so ein Gefühl dafür, wie es mal in der Bayerischen Landesregierung aussah. Zumindest von der Hülle her. Innen und außen schaut es ja mehr so aus. Wart ihr bei eurer Stadtrundtour, wart ihr da auch hier? In also wir waren nicht im Ministerzimmer, aber wir waren jetzt genau, wo du jetzt sozusagen drauf hinfährst, nämlich zu dem, wie ich finde, ähm, interessanten Gedenk, Steintafel, wie man dazu sagen sollte, die nämlich an Kurt Eisner erinnert, der hier am 21. Februar 1919 von dem rechtsradikalen äh, Graf Arko erschossen worden ist. Und ich finde, München mit der Gedenkpolitik, dass man sozusagen alle, ja, wie soll man das sagen, kritischen Quergeister in der Stadt hier sozusagen mit... mit ähm Tafeln bedacht werden, die in den Boden eingelassen sind. Also sozusagen, man läuft sozusagen drüber hinweg an dieser Stelle, wo Eisen erschossen worden ist. Man, man sieht es auf dem Boden, nur so eine Metalltafel. Ähm, interessant, weißt du, warum das so ist in München, dass sozusagen so eine Art von Gedenken stattfindet, dass man mehr oder weniger es wissen muss, dass die, wo die Orte sind, dass man da halt hingehen kann? Äh, ich weiß es nicht wirklich, was es jetzt damit auf sich hat. Äh, ich Ich selber bin damit äh, groß geworden, ähm, dass man, naja, dass halt so Tafeln an der Wand gibt. Und dass man dann mit den Tafeln, anhand der Tafel sagen kann, aha, das war jetzt also in diesem Haus. Jetzt war der ja in diesem Haus zwar vorher, aber dann in dem Moment nicht. Sodass ich mir vorstellen konnte, es hätte vielleicht eine gewisse Bewandtnis. Weil ich erinnere mich sehr an dieses Foto, was, wo, die, wo die Leute so drumherum stehen, wo er ja dann schon weg war trotzdem so drumherum stehen. Ich glaube, also das wäre meine Herleitung äh, gerade bei, äh, bei dieser Geschichte, dass es vielleicht damit zu tun hat. Warum das aber sonst bei Denkmälern oder Denkmalen äh, ist, weiß ich ehrlich gesagt, überhaupt nicht, außer dass man vielleicht dann nur ganz kurz dran denken soll. Na, oder auch gar nicht, weil man ja so ein bisschen achtlos vielleicht drüber hinweg geht. Ich meine, also man muss das hier vielleicht sehen, das ist so eine der Etwas besseren Straßen hier in München ringsum gibt es eigentlich immer nur das, wofür ich immer, wofür ich immer vor München so viel Angst habe oder was ich so komisch finde. Diese doch etwas teureren Boutiquen, wo man Handtaschen für, weiß ich nicht, 2000, 3000 Euro kaufen kann oder was anderes. Und mittendrin halt neben diesem bayerischen Hof ist halt dieser, diese, diese Gedenktafel. An, in den Boden eingelassen von Eisner. Also so diese Umrisse, praktisch die man so kennt, von, von kriminalistischen Aufnahmen, wenn sozusagen Leichen auf dem Boden lagen, Ermordete, dass man halt die Umrisse des Körpers so nachzeichnet. Und das ist ja bei, bei Eisner genauso. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt, wir wollen jetzt gleich hier noch in den bayerischen Hof rein in das Ministerzimmer sozusagen. Aber ich werde mal zu Eisner gehen, weil da steht doch schon Herr Graf. Vielleicht kann ja? der uns mal ein bisschen was so zum Ganzen erzählen. Ja, ich gehe jetzt hier, wie gesagt, an einer dieser Nobel-Boutiquen hier vorbei. Men, men and women heißen die. Wo, ich kann mal kurz gucken, ein Mantel 1200 Euro kostet. Direkt vor der äh, Platte von Kurt Eisner, wo er ermordet worden ist. Wo die Inschrift ist, Kurt Eisner, der am 8. November 1918 die Bayerische Räterepublik ausrief. Nachmaliger Ministerpräsident des Volksstaates Bayern wurde an dieser Stelle am 21. Februar 1919 Ermordet. Das ist das, was hier steht. Und neben mir steht nämlich Andreas Graf, der sehr viel zur Zeit der Räterepublik und zur Zeit der Novemberrevolution 1918 in Deutschland geforscht hat und immer noch sehr viel forscht und sehr vielen Archiven ist. Und ich weiß ja, dass du auch nicht zum ersten Mal hier stehst, aber wie geht denn dir das für jemanden, der eigentlich 30, 35, fast 40 Jahre seines Lebens sich Also auch gerade mit, mit, mit der Geschichte Münchens und der Rätherrepublik geschäftigt hat und hier jetzt so dieses Denkmal von Eisen am Boden sieht. Also ich fand es, als ich das das letzte Jahr sah, zum ersten Mal gewöhnungsbedürftig. Aber andererseits äh, finde ich es eine, eine Möglichkeit, eines, äh, diese, an, diesen, an diesen Ort zu erinnern, in dem ein Repräsentant der Revolution... Einfach niedergestreckt wurde. Es war ja offenkundig nicht der einzige Versuch, in gewisser Weise die Münchner Revolution zu enthaupten. Aber sie hat gerade das Gegenteil bewirkt, denn man wusste nicht, als Eisner sein Amtszimmer verließ, um zum Landtag zu gehen, nehmen wir heute an, dass er die Übergabe der Macht an den Landtag beabsichtigte. Die Folge der Ermordung war jedoch eine Radikalisierung der Münchner Ereignisse und die in der Folge dann eben zur Ersten und zur Zweiten Räterepublik äh, geführt haben. Was das Denkmal betrifft äh, oder sagen wir mal dieses äh, Erinnerungszeichen, dieses empfinde ich das als eine Art von Denkzeichen, das einlädt, innezuhalten und darüber nachzudenken, dass auch am Beginn der ersten deutschen Demokratie eine siegreiche Revolution stand, eine Tatsache, die immer mehr aus dem Gedächtnis entschwunden ist, und zugleich an einen Mann erinnert, der in unglaublich, äh, oratorisch wirkungsvollerweise diese Revolution hier in München eine Zeit lang begleitet hatte. Äh, immerhin geht ja auf ihn auch die Ausrufung des Freistaates Bayern zurück. Und es ist bemerkenswert, dass der Freistaat selbst diesen Ursprung nicht verleugnet, sondern auch noch mit einem Denkzeichen würdigt. Naja, wir stehen ja jetzt hier an so einer Seitenstraße vom Bayerischen Hof, der, wenn man hier vorne auf diesem auf der Maffelstraße steht, schon sehr beeindruckend ist, jetzt so ein Hotel ist. Ähm, warum, warum, also der Bayerische Hof war früher der Landtag sozusagen, oder wie, wie kann man sich das jetzt hier vorstellen? Also wie ist denn dieser Graf Arco, dieser Rechtsradikale, also wir stehen ja jetzt, ich stehe jetzt praktisch genau auf der Stelle, auf der Kurt Eisner dann auch lag, als er ermordet worden ist. Ähm, ähm, warum denkst du denn, dass, also wie kam es denn dazu, dass man ausgerechnet Eisner als Symbol sozusagen ermordet hat? Ähm, man muss ja es, ist ja, es ist ja sowieso eine eigentümliche Sache. Man wollte die, die, die Revolution, die, sich, die man glaubte, sich in bestimmten Figuren verkörpert zu sehen, man wollte sie quasi enthaupten. Nun kam, sinnigerweise hat Graf Arco, der sicher nicht aus eigenem Antrieb handelte, wir wissen über mögliche Hintermänner nach wie vor noch recht wenig, sinnigerweise oder eigentümlicherweise hat er gerade das Gegenteil. Äh, erreicht. Ähm, es gibt Hinweise darauf, dass nicht nur an eine Ermordung Eisners gedacht war, es war auch eine, an eine Ermordung Gustav Landauers gedacht, eine A Ermordung äh, Erich Mühsams. Beide befanden sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht in München bzw. nicht in Bayern. Es war auch an eine Ermordung von Max Levin, dem Führer der äh, Münchner Kommunisten gedacht. Nur der hatte zu dieser Zeit keinen festen Wohnsitz und äh, man wollte im Prinzip äh, die Revolution als solche äh, endgültig abwürgen. Aber das Gegenteil war der Fall. Eisner hatte zu diesem Zeitpunkt bereits äh, weitgehend seinen Rückhalt innerhalb der revolutionären Arbeiterschaft verloren. Das bezeugt zum Beispiel diese große Kundgebung auf der Theresienwiese am 16. Februar, wo er versuchte, sich in einem offenen Auto vorn an die Spitze der Demonstrierenden zu setzen, was aber eher ein wenig lächerlich wirkte, sodass er dann mit seiner Entourage abdampfte. Fakt ist, dass ihm diese Ermordung machte ihn zum Märtyrer und trug ihm die Sympathien der Leute erneut zu. Wie gesagt, es war das Gegenteil. Es hat natürlich in der Folge, kam es dann im Bayerischen Hof, man empörte sich. Es kam im Bayerischen Hof dann auch zu einem Schusswechsel, in dessen Verlauf Innenminister Auer äh, schwer verletzt wurde und so weiter und so fort. Marold, wie sieht es denn aus? Wir wollen doch gleich hier in diesen Bayerischen Hof mal gehen. Gibt es denn da schon irgendwelche... Pläne oder wie sieht denn das aus? Was, was, also wir, wir gehen ja dann gleich zu sagen hier von dieser Stelle, wo wir jetzt stehen. Ähm, wir wollten dann nochmal reinschauen. Ich muss jetzt auch zu dir in dein Mikrofon sprechen. Ich habe nämlich mein Mikrofon gerade abgeschaltet, damit ich nicht das Feedback produziere, was wir vorher so schön hadten. Ähm, Unabhängig mal davon, äh, was man jetzt da vielleicht gleich da drin macht, ist ja. Äh, Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zu der, zu der Beschreibung, wobei ich gerade schade finde in, in, der, in der Situation, wo man doch verhältnismäßig viel, wenn man jetzt von Andreas Graf gehört hat, an, an Dingen, die weniger bekannt sind, vielleicht haben wir da ja später nochmal die Gelegenheit, wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit, da etwas ausführlicher darüber zu sprechen, weil mich da doch das eine oder andere nochmal mehr interessieren würde, nur ganz praktisch diese, diese, wie soll man sagen, Stehlen oder Parkabhalter oder wie würdet ihr das beschreiben? Was, was ist das? Weil die gab es nämlich, glaube ich, am Anfang nicht. Äh, ja, also wenn, es ist hier so ein, so, ein, so ein Gehsteig, vielleicht drei Meter breit. Daneben fahren die Autos und davor, neben der Metallplatte, die ungefähr so... Also anderthalb Meter in der Breite ausmist, hat man nämlich auf dem Bürgersteig, wo hier sonst die ganzen Autos parken, so eine, ja, Metallsäulen errichtet, einen Meter hoch. Oder wie, Andreas, wie geht es dir? Vielleicht soll das einfach nur ein Achtungszeichen sein, dass sich nicht ein Autofahrer, der ja manchmal auch halb auf dem Bürgersteig zu parken beliebt, hier draufstellt, ähm, Ja, es ist ein Achtungszeichen, es ist, wenn man so will, eine Art von... Man könnte es auch als ein Spalier äh, bezeichnen für, für dieses Denkzeichen, als das ich es sehe. Es ist, es ist ja aus ähnlichem Material, es, ist ja, es hat ja eine ähnliche Oberflächentextur, sodass es schon darauf hindeutet, dass es miteinander in einer gewissen Korrespondenz zu stehen scheint, aber ich bin kein Kunsthistoriker und kein Kunstkritiker. Ich nehme das einfach so hin und äh, finde es eigentlich insofern gut, als dass es diese Stelle noch einmal heraushebt und Aufmerksamkeit heißt. Dieses äh, von, von der Wand weg ähm, Es ist ja etwas äh, sehr Eindrückliches, weil bei, äh, bei diesem Umriss, jetzt mal jenseits geschichtlicher Be Bezüglichkeiten, die ersten Fotos, die mir da so im Kopf kommen dazu, jetzt mal unabhängig von dem, was an dieser Stelle äh, fotografiert wurde, wo ganz viele Menschen außenrum standen, ich glaube von der Seite da, von der Maffelstraße her fotografiert, Das Foto ist aber sehr oft auch äh, umgetauscht worden, wie, einige, wie es ja mit einigen Fotos passiert ist, wo man dann, wenn man ein Foto öfter sieht, denkt ja, haben sie das jetzt von der anderen Seite aufgenommen, aber es ist eigentlich eins, ein und dasselbe Foto und es wird umgedreht für den Druck aus allen möglichen Gründen. Ähm sind diese Fotos dann etwas später, aus den späten 20er, Mitte 20er, späten 20er Jahre, wo es die äh, Pressefotografen die in, in Amerika gab, die dann aus New York und anderen Städten ähm, im Grunde die Arbeit von, von der Polizei fotografiert haben, die dann entsprechend diese Umrisse malten. Damit hat es natürlich schon auch etwas zu tun, diese Art von um Umriss noch einmal auf den, auf den Boden zu projizieren. Ähm, ist er denn wirklich da so von dieser Säule weg zur Straße hingefallen? Ich weiß es nicht. Weil, weil das ist, für mich schaut es ein bisschen so aus, als würde jemand mich erinnert. Weil gerade das Wort Kunstgeschichte erwähnt wurde in einem ganz anderen Zusammenhang. Mich erinnert es nämlich etwas äh, an dieses Yves äh, Klein Bild, wo der so an der Gartenmauer entlang springt. Wo man jetzt nicht genau weiß, fällt er runter oder läuft er rauf. Weil es so sehr von der, von der Säule her weg ist. Also es, es könnte auch jemand oben aller la Prager Fenstersturz äh, runtergefallen sein. So ein bisschen sieht es aus. Was mir halt, also woran ich hier sofort denken musste, als ich ankam, ist dieses, ähm, es gab einen Fotografen zu der Zeit, der später auch dann so der, der, der Hochfotograf von Hitler geworden ist, dieser Hoffmann hier aus München, ähm, der dann nach dem Krieg sich natürlich immer gesagt hätte, er wäre ein unpolitischer Mensch gewesen und äh, hätte die Fotografien durch Zufall gemacht, den seine Sekretärin war übrigens die Eva Braun. Ähm, und... Ähm, Was ich irre fand, die haben dann, nachdem der Eisner hier ermordet worden ist, wurde das in den ersten Wochen danach mehr oder weniger so eine Kultstätte der, der, der Anhänger Eisners oder der Münchner Arbeiterschaft, die halt hier hergepilgert sind. Wo dann hier ähm, ein Foto von ihm aufgestellt worden sind und viele Grenze. Und, ähm, ja, und dieses Foto und das Foto, wie Eisner am Sarg liegt, sich als Postkarte wohl sehr gut verkauft haben muss. Ähm, das das Foto mit dem Eisner im Sarg, das, das kenne ich auch irgendwo her, erinnere ich mich auch. Ja. Ähm, Postkarten, glaube ich, auf dieses Thema kommen heute überhaupt noch, weil das so ein, ein ganz äh, vehementes Mittel der Bildverbreitung. Heute würde man Medien dazu sagen oder Medium ist es ja grundsätzlich. Ähm, Mediengebrauch, was in der Zeit, glaube ich, eine ganz große Rolle spielte. Genau solche Ereignisse, die man eigentlich nicht miterlebt hatte, aber vielleicht aus politischen Gründen dann gerne miterlebt hätte oder, was heißt gerne, oder sich damit auseinandersetzte, weil es einfach einen ganz bedeutenden Einschnitt äh, darstellte. Der, das ist eigentlich ein, ein Punkt, der mich jetzt von vom Andreas Graf interessieren würde, äh, was das dann eigentlich tatsächlich meinte oder machte. Also äh, vorher wurde erwähnt, der Punkt, dass da noch andere Mordpläne gab, was hat es tatsächlich dann außer dass er dann leider äh, tot war, ermordet war, äh, was was hat es für Veränderungen äh, hat es schlagartig eine Veränderung gebracht? Dieser Mord an ihm? Äh, schlagartig setzte sich sofort eine Solidarisierung ein, die Empörung war ungeheuer groß und in der Folge radikalisierte sich diese Entwicklung und zwar es kamen immer mehr sozialistische For Forderungen aufs Tapet. Also es ging jetzt über den Parlamentarismus hinaus. Es ging jetzt darüber hinaus, dass man also, wenn man so will, äh, die Räte gegen die parlamentarische Entwicklung versuchte zu fixieren. Es ging um eine Weiterführung der Revolution hinsichtlich in einer in Richtung einer, einer reinen Rätedemokratie. Und äh, gipfelte, wenn man so will, durch das ewige Hin und Her, dann schließlich im April in diesen beiden sich einander ablösenden Räterepubliken. Also es ist mit dieser Ermordung genau das Gegenteil eingetreten, als ursprünglich intendiert. Was diese verschiedenen Pläne zur Ermordung anderer bekannter Münchner Revolutionsfiguren bzw. Äh, hier äh, bayerischer Revolutionsfiguren anlangt, so ist man äh, nur auf Vermutungen angewiesen. Ähm, mühsam selbst sprach in, seinem, in seiner Broschüre von, von Eisner zu Leviné unter anderem von diesen verschiedenen äh, äh, äh, Indizien, dass Er, Landauer und Max Levin gleichermaßen als im Visier derer standen, die versuchten, äh, die Revolution in irgendeiner Weise zu abzuwürgen, einzuschnüren oder was weiß ich. Ich würde gerne an dieser Stelle. Halt machen, was jetzt den Herrn Eisner angeht, nicht ganz, aber mit seinem Namen verbunden. Ich nehme dir jetzt einfach mal das Mikrofon ab, weil mein meins leider gerade überhaupt nicht angeschaltet ist. Ich würde das gerne als zum, zum, zum Anlass nehmen, die Arbeit von Shirin Homan Sadat vorzustellen. Während wir hinter uns im Hintergrund eine italienische Gruppe haben, die sich äh, gerade mit dem Eisner Denkmal auseinandersetzen. Ich versuche das jetzt einmal dann auch äh, weiter zu fotografieren. Äh, Sie, Sie werden dann später auch die einzelnen Geschichten auf reteradio.de sehen und lesen können, beziehungsweise hören natürlich auch. Und vielleicht äh, werde ich dazu dann noch ein wenig übersetzen, was im Hintergrund erzählt wird. Erzählt wird vom, von den weißen Kräften, die daran interessiert sind, die roten Kräfte zu beseitigen. In diesem Moment werde ich jetzt mich da etwas ausklinken und äh, werde den Ulrich bitten, mit mir dann raufzugehen zur Schirin Hohmann-Sarad, weil die nämlich äh, nicht mehr ganz so lange in dem Ministerzimmer ist. So haben wir also gewisse zeitliche Überschreitungen, Überschneidungen. Ähm ich werde jetzt einmal Folgendes machen. Ulrich, wie schaut es aus? Kann ich das von drüben rausnehmen, diese ganze Einrichtung? Ja, ich muss vorher die Box abmachen. Gut, ja, sowieso, ist klar. Und äh, dann gehen wir da mal darüber. Die Box brauchen wir ja jetzt nicht wirklich dabei, oder? Achso, achso, alles klar. Ja, gut. Dann werde ich jetzt einmal wieder hier alles ein bisschen in Personalunion. Äh, die Nummer 3 aufmachen. Dann... nicht, sobald wir hier draußen sind? Hören Sie... Äh, achso, äh, welches Mikrofon bekomme ich dann, bitte? Äh, Sie stecken einfach Ihr Mikrofon gleich an dieses Kabel dran. Aha. haben. Aha, gut. Jawohl. So, und da nehme ich diesen... Stecker weg, ja? Ist das richtig? Ja, das ist Gut. So. Äh, den gebe ich dir. Wir müssen das alles zum fliegenden Wechsel machen. Auf der 1 ist da zwar was, aber jetzt äh, würde da was auf der 1 sein. Und ich gebe dir dieses Mikrofon zurück. Dann die drei, vier runter, Und dann, kann ich die dann sind die draußen. Und wir sind aber trotzdem immer noch weiter dem Räte-Radio auf der Sendung. Auf Sendung sozusagen. Gut, jawohl, dann würden wir das jetzt mal probieren können, oder? So. Jetzt ein bisschen Funkstille auf dem Räte-Radio, aber nicht mehr lang. Wir gehen jetzt hier hinein in den bayerischen Hof. Wie jetzt schon mehrfach erwähnt, früher die Landesregierung, die bayerische Landesregierung, bevor ich weiter in Ortsbeschreibungen mich da einklinke, ist meine Frage, Ulrich, kann ich jetzt das ausstecken hier, den Strom abstecken und ja. losgehen? Ja, gut. Also ich äh, nehme Ihnen hier